Скотт Лінч Лукавства Локала Мори. Текст читає Сергій Оробчук Шість Була четверта година дня, коли тіло Антріма Однорукого було безпечно заховане у вугільному святилищі дому Переландру. Троє хлопців у білих мантіях, бо Кало приєднався до них на краю храмового району, спустилися по сходах і повмощувалися біля отця ланца, який сидів на своєму звичайному місці, закинувши одну міцну руку через край мідного казана. Ну, і що, сказав він. Хлопчики, невже Джисаліна не пошкодує, що врятувала мені життя? Зовсім ні, мовив Лок. Це чудовий труп, сказав Кало. Трохи пахне, додав Гальдо. А, так, сказав Кало. То це фантастичний труп. Повісило півдні, сказав Лок. Ще свіжий. Мені дуже приємно, дуже-дуже. Але я справді маю запитати, якого біса останні півгодини «Мені в казан кидають гроші, приказуючи, шкода, що таке сталося на Віденці». «Це тому, що їм шкода, що таке сталося на Віденці», – сказав Гальдо. «Ніяка таверна там не загорілася. Щира правда іменем благодійника», – мовив Лок. «Що ви, хлопці, зробили з трупом, перш ніж запхали його в храм?» Ланс говорив повільно, немов до неслухняного песика. «Заробили на ньому гроші». Лок бурнув подарований копцем гаманець у казан, і той з глухим дзенькутом упав до середини. Двадцять три солони і три, якщо буде точним. І кошик апельсинів, сказав Кало. Плюс пачка свічок, додав Гальдо. Дві палянички з чорним перцем, воскова коробка з пивом і кілька світлових куль. Ланцяк мовчав, а потім він справді зазирнув у казан. І, вдаючи, що поправляє пов'язку, трохи підняв її внизу під оком. Кало і Гальдо Гегочичі почали розказувати основне з плану, який Лок підготував і здійснив з їхньою допомогою. «Ага, камінєв сраку», – сказав Ланс, коли вони закінчили. «Я не пам'ятаю, щоб казав тобі, що твій повідець буде настільки вільний, що можна влаштувати клятий вуличний театр Локу». «Ми повинні були якось повернути наші гроші», – сказав Лок. «Дістати тіло з палацу терпіння коштувало нам 15 срібняків». «Тепер ми в плюсі. Ще і свічки, хліб і пиво маємо». «І апельсини», – сказав Кало. «І кулі!» – докинув Гальдо. «Не забувайте про кулі, дивіться, які гарні!» «Найчесний наглядачу!» – сказав Ланс. «Сьогодні вранці я страждав від ілюзії, що даю вам якусь науку. Кілька хвилин після нього вони сиділи в приємній тиші. На заході вже опускалося сонце, і по лицю міста поповзли довгі тіні. Ну і к бісу!» Ланс кілька разів погримів наручниками, щоб розім'яти занімілі руки. «Я заберу те, що давав на витрати!» І зрештою, Кало, ви з Гальдо можете взяти кожен по срібняку і робіть із ним, що заманеться. Локо, ти можеш забрати решту, щоб погасити свої борги. Гроші вкрадено чесно. У цьому й до сходів храму піднявся добре одягнений чоловік у трав'янисто-зеленому пальті і чотирикутному капелюсі. Він кинув у казан жменю монет. Їхній дзвін підказував, що це змішане срібло та мідь. Чоловік ледь торкнувся капелюха і сказав хлопцям, «Я звіден я хочу, щоб ви знали, що я страшенно розгніваний тим, що сталося. Сто років здоров'я вам і вашим дітям, сказав Лок, і благословення Господа знедолених. Глава п'ята. Сірий король. Один. Ви щось останнім часом дуже швидко витрачаєте чимало наших грошей, Лукаси, сказала дона Софія Сальвара. Обставини благословили нас дона Софія. Лок усміхнувся що було мірилом великого тріумфу за мірками Фервайта. Крихітна усмішечка з туленими губами, яка в когось іншого могла бути гримасою болю. Все йде з максимально приємною швидкістю. Кораблі, люди та вантажі незабаром лишиться хіба зібрати ваш гардероб для невеличкої подорожі. Справді-справді. Що це в неї темні кола під очима? Чи був у її ставлені до нього хоч якийсь натяк настороженості? Їй точно не було спокійно? Лок про себе зауважив не напирати на неї занадто сильно, занадто швидко. Це був складний танець із кимось, хто знав, що він фігляр, але не знав, що він знає, що вона знає. Дона Софія тихо, майже непомітно зітхнула і втиснула свою особисту печатку в теплий блакитний віск на дні пергаменту, який саме розглядала. Потім додала кілька плавних рядків чорнила над печаткою і підпис, вигнутим тиринським письмом, яке за останні кілька років стало модним серед грамотних дворян. Якщо ви скажете, що вам сьогодні потрібні ще чотири тисячі, значить, будуть ще чотири тисячі. Я щиро вдячний, міледі. «Що ж, скоро ви за все обов'язково заплатите», – сказала вона. І не раз, якщо наші дії виправдаються. На цьому вона усміхнулася з непідробними веселищами, від яких куточки її очей взялися зморшками, і простягнула свіжий вексель. «Хо-хо, так-то краще», – подумав Лок. Ще більше мішені здається, ніби вона все контролює, то легше реагує на реальний контроль. Ще одна зі старих сентенцій оця ланця, підтверджена досвідом Лука, стільки разів, що й не злічити. «Будь ласка, передайте мої найщиріші вітання вашому чоловікові, коли він повернеться зі своїх справ у місті Міледі», сказав Лук, беручи до рук запечатаний воском пергамент. «Тепер, боюся, я повинен відвідати деяких людей щодо платежів, які не з'являться в жодній офіційній книзі». «Звісно, я все розумію. Конте вас проведе». Похмурий, бувалий у бувальцях вояка, був блідішим, ніж зазвичай, і Локу здалося, що в його ході була легка, але очевидна заминка. Так, бідолахо явно припадав, напевно, вкриту сенцями частину тіла. Живіт Лока скрутило спазмом від несвідомого співчуття при спогадах про ту ніч. — І що, Конте? — почав він чимно. — Як почуваєтеся? — Добре. — Ви, здається... — Вибачте мені за те, що я так скажу. Маєте якийсь стурбований вигляд останній день чи два? Здебільшого все гаразд, пане Фервейте. По краях чола чоловіка з'явилися тверді риски зморшок. Можливо, трохи нездужаю. Нічого серйозного? Мабуть, незначна пропасниця, таке трапляється всю пору року. От воно що, ще один фокус вашого клімату. Сам я ще такої недуги не відчував. Що ж, сказав Конте з цілковитою відсутністю виразу на обличчі. Тоді будьте обережні, пане Фервайте. Камор може бути вельми небезпечним місцем. Дуже навіть несподіваними способами. Охохо, подумав Лок, значить йому теж відкрили таємницю. А в чоловіка була гордість, принаймні така ж сильна, як у Софії, настільки, щоб вкинути навіть у такий легкий натяк на загрозу. Слід завважити. Я – самообережність, мій дорогий Конте. Лок запхав вексель у свій чорний жилет і поправив каскади шийних хусток, коли вони зі слугою Дона наближалися до вхідних дверей садиби Сальвар. Я стараюся добре освітлювати свої покої, щоб запобігти міазмам, і ношу мідні каблучки після настання світла. Саме те для ваших лихоманок. Б'юся об заклад, що кілька днів у морі поставлять вас на ноги. Без сумніву, сказав Конте. Подорож. Я з нетерпінням чекаю. Подорожі. Тоді ми з вами однодумці. Лох чекав, поки слуга Дона відчинить для нього широкі двері зі скла й заліза, і вийшовши у вологи повітря світла, силовано, але люб'язно кивнув. Завтра я буду молитися за ваше здоров'я, мій добрий друже. Ви надто добрі, пане Фервайте. Колишній солдат, можливо, несвідомо поклав руку на держак одного зі своїх ножів. А я, безсумнівно, буду молитися за ваше. 2. Лок неквапним кроком ішов на південь, переходячи від Ісла Дурона до двосрібної зелені, як вони скалу робили якось кілька ночей тому. Вітер Шибеника дмухав сильніше, ніж зазвичай, і коли він йшов парком у блідому світлі сяйнистого Елдерсклад, шипіння і шелест листя були схожі на зітхання величезних створінь, що ховалися в зелені навколо нього. Трохи менше, як 17 тисяч крон за півтижня. Партія з Доном Сальварію значно випередила їхні початкові плани, які передбачали двотижневий проміжок між першим контактом і фіналом. Лок був впевнений, що зможе цілком безпечно. Вичавити з Дона ще один платіж, збільшити загальну суму до понад 22 чи, можливо, навіть 23 тисячі, а потім зникнути, тоді припасти до землі, залягти на кілька тижнів, а вся ця катавація з сірим королем вирішиться сама собою. А відтак як додаткове диво якимось чином переконати капу Барсаві, звільнити його від заручен із Наскою і зробити це, не рознівавши при цьому старого. Лук зітхнув. Коли згасло світло, і на місто впала справжня ніч, Сяйво, немов, не мов, не тм'яніло, а радше відступало, ніби його повертали в склянку, ніби то була позика, яку вимагав ревнивий кредитор. Тіні розширювалися чорніли, поки нарешті знизу не поглинули весь парк. Тут і там у деревах запалювалося мерехтливим життям смарагдові ліхтарі, сіючи м'яке, моторошне і дивно приємне світло. Вони давали достатньо освітлення, щоб були видні кам'яні доріжки, які звивалися поміж стін дерев і живоплотів. Лок відчував, ніби пружина напруги в ньому трохи розкручується. Він прислухався до приглушеного хрускуту власних кроків по гравію і з подивом виявив, що охоплений чимось дуже небезпечно близьким до вдоволення. Він був живий, він був багатий, він вирішив не ховатися і не щулитися, перелякано від неприємностей, які гризли його шляхетних шельм. І на одну коротку мить серед 88 тисяч людей і всього бурхливого смердючого безперервного шуму, торгівлі та машинерії їхнього міста, він залишився сам з деревами двосрібної зелені, що м'яко похитувалося над ним. Сам. На потилиці хлопця стало дибки волосся, і старий холодний страх, незмінний супутник будь-кого, хто росте на вулиці, раптом ожив у ньому. Це була літня ніч у двосрібній зелені, найбезпечнішому відкритому парку міста, який щоразу патрулювали дві чи три групи жовтих курток з нічними ліхтарями що погодувалися на жердинах. Наповнений іноді аж до смішного синами та дочками із заможніх класів, які гуляли, тримаючись за руки, ляскали комашньою, шукали у самітнення, за кутках і тінях. Лох швидко окинув поглядом угору вниз з стежки навколо себе. Він справді був сам. У парку не було жодного звуку, крім зітхання листя і дзуміння комах. Жодних голосів чи кроків. Він крутнув правим перед пліччям, і на його долоню з рукава пальта випав Держакомунист – тонкий кінжал з почорнілої сталі. Він поніс його просто під рукою, невидимий з будь-якої відстані, і поспішив до південних воріт парку. Крізь траву сірими парами просочувався туман. Лок тремтів, попри тепле важке повітря. Туман був цілком природним, чи не так? Дві ночі з трьох усе місто було вкрите ковдрою і мли. Людина могла іноді не вгледіти в такому тумані кінчика власного носа. Але чому? Південні ворота парку. Він стояв перед південними воротами парку, дивлячись через порожню бруковану доріжку на оповитий туманом міст. Цим мостом була арка Елдернів, її червоні ліхтарі сіяли м'яке і зловісне світло в тумані. Арка Елдернів, що веде на північ до Ісла Дурона. Він якимось чином дав гаку, як це можливо. Серце його забилося швидше і раптом. Донна Софія. Хитре-хитре стерво. Що зробила з ним? Підсунула йому якусь алхімічну капусь на пергаменті. Чорнило? віск. Чи була це отрута, яка оповила його чуття хмарами перш ніж спрацювати? Чи це був якийсь інший наркотик, призначений для того, щоб йому стало зле? Дрібна помста яку цілком легко заперечити, і яка принесе миттєво втіху. Він намазав пергамент, пропустивши внутрішню кишеню пальта, розуміючи, що рухається надто повільно і незграбно, щоб замішання було цілковитим витвором уяви. Під деревами рухались люди, один зліва, другий справа. Арка Елдернів зникла. Він знову опинився в центрі з стежок, дивлячись у темряву, прорізану лише смарагдовим світлом ліхтарів. Він охнув, пригнувся, підняв кінжал, у голові попливло. Чоловіки в плащах з'явилися по обидва боки. Почувся звук «кроків по гравію» на його кроків. Темні тіні арбалетів ледь підсвічені фігури чоловіків. У голові хлопця все переверталося. — Пане Шипе, — сказав приглушений і віддалений чоловічий голос, — нам потрібна година вашої уваги. Нечесний наглядачу зіпнув лок, а тоді навіть слабкі кольори дерев щезли з виду і всю ніч накрило під 3. Коли він прийшов до тями, то вже сидів. Це було дивне відчуття. Раніше він прокидався від чорноти, викликаної травмами та наркотиками, але це було інакше. Було таке відчуття, ніби хтось просто знову запустив механізм його свідомості, як учин, який висмікує затичку на Веранському водяному годиннику. Він сидів на стільці за столом у якійсь таверні. Він бачив і бар, і вогнище, і інші столи, але тут було сиро і порожньо, пахло цвіллю і пилом. За його спини сяяло мерехтливе оранжеве світло, газовий ліхтар. й запітнілі вікна не пропускали світла, розглядіти щось крізь них було неможливо. У вас за спиною арбалет. сказав за кілька футів позаду нього приємно інтелігентний чоловічий голос. Безперечно, коморець, але дещо не впевнений у вимові. Місцевий, який довго жив деінде, голос був локу зовсім невідомий. Пане шипе. Хребет, немов поріз бурульками. Він відчайдушно сушив голову, намагаючись згадати ті останні кілька секунд у парку. Хтось із чоловіків назвав його так правильно. Він згликнув. Чому ви мене так називаєте? «Мене звати Лукас Фервайт. Я громадянин Емберлена. Працюю на дім Бальостер. «Я міг у це повірити, пане Шипе. Ваш акцент переконливий, а ваша готовність страждати в чорній вовні в таку спеку – не що інше, як героїчність. Дон Лоренцо і Дона Софія безперечно вірили в Лукаса Фервайта, поки ви самі не звільнили їх від ілюзій». «Це не Барсаві», – билася розпачлива думка. «Це не міг бути Барсаві. Барсаві сам вів би цю розмову, якби знав». Він проводив би її в центрі плавучої могили. Кожного шляхетного шельму прив'язали б до стовпа. Кожен ніж у сумці Сайджа доброти був би заточений до блиску. «Мене правда звати Лукас Фервайт, – наполягав лок. Я не розумію, чого ви хочете і що я тут роблю. Ви що зробили з Грауманом? Він у безпеці?» «Жан Танен у цілковитій безпеці», – сказав чоловік. «І ви добре це знаєте. Хотів би я побачити це зблизька як ви зайшли до кабінету Дона Сальвари з цим дурним гаманцем під чорним плащем. Знищуючи його довіру до Лукаса Фервайта, геть як батько м'яко говорить своїм дітям, що насправді не існує такого поняття, як священний вісник. Ви майстер своєї справи, пане Шипе. Я вже казав вам, мене звати Лукас, Лукас Фервайт, і, якщо ви ще раз кажете мені, що вас звуть Лукас Фервайт, я струмлю вам болт у тильну частину лівої руки. Вбивати я вас не хочу, а просто ускладнити життя залюбки. Зробити гарну велику дірку, можливо, зламати кістку. зіпсувати цей чудовий костюм, може хлюпнути кров'ю на цей пригарний пергамент. Службовці в Мераджо, напевне, дуже хотіли почути пояснення цьому. Векселі привертають набагато більше уваги, коли вони залить кров'ю. Лок довго нічого не говорив. Так теж не піде Локу. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що я не з людей Барсаві. Тринадцять. подумав Лок. Де в біса я проколовся? Якщо чоловік казав правду, якщо він. Не працював на Капо Барсаві, залишався лише один варіант – справжній павук, справжні опівнічники. Невже комусь стало відомо про доковий фокус із фальшивим значком? Невже той фальшивомонетник у Талішамі вирішив отримати собі додатковий бариш, перекинувши словом із таємними констеблями герцога? Це здавалося найімовірнішим поясненням. Поверніться. Повільно. Лок підвівся, зробив, як було сказано, і прикусив язика, щоб не скрикнути від несподіванки. Чоловіку, що сидів за столом перед ним, могло бути десь від 30 до 50. Він був худим і тонконогим, скроні його вже бралися сивиною. Обличчя видавало справдешнього каморця. Потемніла від сонця оливкова шкіра, високі скроні вилисі, гострий ніс. На ньому був сірий шкіряний дублет поверх дивної шовкової туніки. Плащі мантія були і популясті, як і каптор, закинутий за голову. Руки незнайомця вкривали сірі фехтувальні лайкові рукавички, поношені й пом'яті від використання. У чоловіка були очі мисливця, холодні спокійні чіпкі. Помаранчеве світло ліхтаря відбивалося в їхніх темних зіницях, і на секунду Локу здалося, що він бачить не відбиття, а откровення, що за очима чоловіка горів темний вогонь. Лок мимохідь здригнувся. «Ви! – прошепотів він, скидаючи акцент Лукаса Фервейта. Ніхто інший! – сказав сірий король. Я зневажаю подібну театральщину, але це необхідно. З усіх людей у каморі? Ви, напевно, розумієте це, пане Шипе. Я гадки не маю, чому ви продовжуєте називати мене так, сказав Лок, переставляючи ноги якомога непомітніше, відчуваючи втішну вагу свого другого кинджалу і в іншому рукаві пальта. І щось я не бачу цього арбалета, про який ви згадували. Я сказав, що він у вас за спиною. Сірий король вказав на дальню стіну тоненькою замрієною посмішкою. Лок обережно повернув голову. Біля стіни таверни, просто на тому місці, на яке лок дивився мить тому, був чоловік. Ліниво притулившись до стіни, з наготованим арбалетом у вигінні руки, стояв широкоплечий мужчина у плащій каптурі, і, немов знічів'я, цілився просто локові в груди. «Я...» – лок повернувся, але сірий король уже не сидів за столом. Він стояв за десяток футів ліворуч від лука за пустим баром. Ліхтар на столі не вирухнувся, і лок побачив, що чоловік посміхається. «Це неможливо!» Звісно, можливо, пане Шипе. Подумайте добре. Варіантів просто до смішного мало. Сірий король махнув лівою рукою по дозі, наче протираючи вікно. Лок озирнувся на стіну і побачив, що арбалетник знову зник. Ну що мене, сказав Лок. Ви наймаг? Ні, сказав Сірий король. Я людина без цієї переваги, нічим не відрізняюся від вас. Але я наймаю наймага. Він показав на стіл, за яким сидів раніше. Там без жодних... Раптових рухів чи стрибків опинився стрункий чоловік, якому безперечно ще не виповнилося 30 років. Його підборіддя та щоки були в пушку, а лінія волосся вже швидко відступала до потилиці. Його очі горіли веселищами, і Лок одразу побачив у ньому таку невимушену самовпевненість влади, яку більшість народжених із голубою кров'ю носили як другу шкіру. Він був одягнений у надзвичайно добре пошите сіре пальто з розкльошеними червоними шовковими манжетами. На голій шкірі його лівого зап'ястя повзли три татуйовані чорні лінії. На його правій руці була важка шкіряна рукавиця, а на ній, дивлячись на Лока, наче він був не що інше, як польова миша з маренням величі, був найлютіший мисливський сокіл, якого Лок коли-небудь бачив. Хижий птах тупився просто на нього, його очі були чорними в золотих крапочках по обидва боки вигнутого дзьоба, який здавався гострим, як Сиробурі Крила птаха були складені, а кігті. що з тими кігтями не так. Задні кігті були величезні, роздуті, дивно подовжені. Мій помічник, сокільничий, сказав сірий король, наймах із картейна. Мій наймах. Ключ до багатьох речей. А тепер, коли нас познайомили, поговоримо про те, що я очікую від вас.